ولا اله الا الله واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله احببه وسلم اما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون زما عزتوندو حاضرینو او اوریدونکو سامینو ماستاسو مخکې د شوري زاريان دويشتمن سپارینا یو آیات کریمه تلاوت کوم په آیت کې الله مونږ ته بیان کړي چې ما مخلوق د خپل عبادت او د دین لپاره پیدا کړي سو پوری چې زما دین وی زما عبادت وی مخلوق بوي او چې کله د مختز مکه نه عبادت او دین زما او چت شو نبيয়া مخلوق خپل تباہ کیږي دا غرید لپاره دیو جن علماء یعبدون ماناکی لیووحیدون مخم معصو بیانون کی دتی بیان کرے ہو چه اللہ دعوت توحید ثابتی پا مختلفو علوانات باندی یو اگر اولی با ودن نشفی کرتا ہے انن نو دے لیو توحید مساله ثابته ای عنواناتو باندې ما داغه عنواناتو په الفاظو کوم بیان ما کړو چھو مسلت توحید ثابت این اللہ رو رو توحید ثابت این بھولو آم دو براکت جی مسلد توحید پا مختلف منوانا تو قرآن بیان کری دا بیانی دا بار بار مسلد توحید بیانی او پا مختلف ترقوی بیانی وجسوا قرآن کیا لاوی ما مخلوقات دقبل عبادت دقبل دین دا پارا پیدا کری نو کی نور مسائلم ڈیر دی روجہ زکاة حج خیر و خیرات نور نیکی صدقات معاملات قحکام د زنا د جوارے د شرابو د شدنو طور بیان قرآن کریم دا غیر قیب مختلفو ترکو باندے خدا غیر پاریو جو لفظ ذکر قیب کلچد زکاة بیانکینو لفظ زکاة ذکر گئی کلچد مونز بیانکینو عقیم صلاح صلوح مونز لفظ صلاح ذکر گئی کلچد صدقی بیانکینو و ما تنفقو من غیر من صدقت دارنگی در عباد صد پارا لفظ در ذکر گئی زه ګټه که د تاسو بوږه وایي کومه زمو ټیک ټاک نو غي د پاره مختلف ایو یو لفظ وروړي کله چې توحید قران ذکر کړي نو دا مختلف تعبیرات او په مختلفو طریقو مختلف الفاظ ذکر کړي کله والاخذ ذہی عبادت کلا چ امبیاء علیہ بیان کئ لوی یا قوم عباد ما لكم من اله غیره یا قوم عباد ما لكم من اله غیره یا قوم عباد الله ما لكم هم غیرون زبان که بند که کلاپ لفظ عبادت بان بیان که زبان که زبان که مزا که زبان سب موشکت دی کچه تسوکنو رو باستو تسوکنو رو باستو کلا فلفظ برکت باندې کلا فلفظ الی باندې وجه سوچه قران توحید مثلا ثابتی تکرار سره بار بار بیا بیا هر صورت کې الله د توحید پیغام مختلف تور کړي په هر یو رکوع کې په هر یو صفه کې توحید بیان نوت وجه صدا دا غی وجه یو وجه دادا چه اللہ بیان دا دیکی چه دا تحویر بار بار بیانو ما اے خلق تاسو تا پزبان دا پیغمبرانو دا ذکا بیانو ما چه زما تاسو سر مند الله ہوئی زما تاسو سر د دا دا پار دا دی چه تاسو درنکم جنت تا زکه مساله د توحید سبب وو د له جنت ګرځي لکه یو مور یا یو پلار بچي د نسې حد کوي معصوم دی د اتو کارو دی بچي دا کار م کوي نقصان نه بیا چ نورم ګرځي نو وي د بچي دا کار م کوي تر دې چې بالغ شي امدا کنه بچه پوئیگی یا نو پوئیگی خو مور او پلانی پوئیگی چه داشه سبب د نقصان د زما د بچه گرزی بیا آغا بچه وادو کی نو پس نه هم هغه مور پلان آغا بچه دا غلط و کارون نمناکی چه دا مکوا بیا دا آغا بچه بچه پیدا شی دو مور او پلان نسی و نسی پیدا خو بیا آغا د دو پلان او برزیده دا بچو مالکو ګرځې ته خو بیا مور او پلار مننه کوي مننه کوي کنه مننه اداب چې بچیا مکوا سبب د نقصان دی نو دا نه چې دا مور پلاړه دی بچي سره ظلم کوي یا بار بار وایي مننه کوي خو یو بیر نه نه په هر وخت کې په هر کې هر وه عمر کې دی مننه کوي دا بار د دی چې دا زمما بچې د حلاکت نه بچي زما بچه نقصانیون گردی زما بچه پسی لا paral12 ده کامیابی پلار بانده روانشی زکه منا کئی بار بار منا نو دا مور پلار دی بچی زالیمن که زبچی خیر خوادی بار بار منا کئی ده پار دی چه ده کامیابی پلار روانشی دانگی اللہ منگ بار بار منا کئی دا گنا هوندی دا نقصانندی اشرکی یاد دی داغ لسی زون دینه منشی کینه ته جهنم په لار روان شی د جنت لا پد نه خطا شی یو الله من کید مخلوق سرا بار بار زکه منگه د شرکیا نا بار بار زکرا بلی دعوت دا شرک سبب د سرغزی جهنم قران کې الله او یوسودت کې دوزایا ان اللَّهَا لَا اَيُشْرَ مَادُونَ الله لا يغفر اي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بيشکه الله معفي نه کوي هغه چاته چاغد الله پسې پتون کي مخلوق د الله سره رب راخدارو کوي لا يغفر پداغ شب پالک د انسان د دنیا نه لالې نه الله او ایزا غمافي نکي اگر کدي پلار دے اگر کدي نکري اگر کدي الخ ملګری بيبيو بچي چېستا نه پیدا دے خوچ بد ياقيدت شرك لال الله واله يا عفرو وتبغنكم يدا څنګه وته دموچ را جمع شو یو دعا ول وغواړو قران کې سوبه الله ما کان ل للمشرکین ای ما کان ل للمشرکین ولذینا ندیم مناسب مشرکین ما کان للنبی لذیمناسب دغه پیغمبر ندیمناسب پیغمبر لرا اواء خلق لنا چیمانی روڑی ریسو لا مناسب نیدی ما کانا لی النبی واللزین آمنون ای استغفرو ولو کانو علی قربان پیغمبر لا مناسب نیدی عام خلق لی مومنان لا مناسب نیدی چی بخن مشرک لگو ذکر الله تعالی فیصلہ کړه لا یغفر ايش رکبی ز ګوره مشرک ته په کوم او مشرک نه علاوه لولې ګناهونه یم انسان کړي دي سودونه کړي جناکا نکړي شرابونه سکلي جواریان نکړي دي نور غلط کارونه کړي دي الله وکسمه خو خشي نه بغیر توبه بموف کما او کې خو هم نشي نو د مناسب سزا به ورکم دنکم جنت تا وایا فیرما دون ذالک لمن یشاء ومن یشرک بالله فقد اترا اسما عظیما چا چې زما په صفاتو نو کې مخلوق ما سره ډېر خدار کا لا غلو یو گنا جوړ کړا پมายلوې تهمت او لگاوالاوې دزن لا منکول کئ مامتاب منکئ جنات منکئ دو امين انسانانو مخلوقات منکئ د دینا الله وي من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار اتلف صلی الله بخنزک نقومات جهنم لیری انه من یشرک بالله یقینا شانداده چاچ شرک کو زما په صفاتونو کې ما سره مخلوق پر خدای کوه فقط حرم الله عليه الجن جنات باغونه حرام دي او مأواه النار اوځي ور دي نو یو الله جنت را بیا حرامي کومنګا کار کارو کوه د الله په صفاتونو کې مخلوق پر خدای کوه نو د دې و جن الله دا, دا توحید مسره بار بار بیانې چې د جهنم ورے جہنم دا, دا جہنم تبا آسو ریچ شرکیو کو شر جنب پہ حرام دے یو دیو جنب یو مسلہ دا توحید قرآن پار بار تدید پار بیانی چہ دا طول آمال جن دا طول آمال ویخ دا طول آمال قبولیت پہ مسلہ توحید دے یو سڑے آمال الو کوشش کړئ کنه چې سمعامل قبول شي امریکا سور خیراتونه کوي انځو ستنظیمونه جوړي نور نور کفار سور خیراتونه کوي په 50 را راشي 500 ډالر اتاوونه د مسلمانانو او نه کافر زیات کوي نو ول هغه په خیرات کولو دا هغه الله ته نزدیکی دي شي فذ خیرات قول او غي جنت تلشي نه کاږي ډیر اعمال او ډیر خیرات نو کی خدای غي بنیادی شيغي سره موجود نه شي ایمان دي هغه توحید دي زکه دو ټول اعمال د قبولیت لپاره قران شرط ایمان ویلې دي قران شرط توحید ویلې دي اِلَيَّ اسْعَدُ الْكَلِمُ الطيب والعمل الصالح يَرْفَعُهُ خاص اللہ تخیجی کلمی <كلمة> دا <توحيد> او خاص اللہ تخیج نیک <ناك> اعمال وَالْ <العمل> يَرْفَعُهُ پورتا قیدہ <كيدا> کلمی <كلمة> دا توحیده <دينيك عمل لنا> ده هغه عمل برخي جي چا کي توحيد کلمه موجود وي توحيد کلمي کي دوره وزن نه چې د توحيد په وجو انسان لو يو والو نه کي ټول بر رواني دي ولا عمل صالح يرفعوه يرفعو کي زميزه دي توحيد تا کلمو طيب تا هو کي زميزه نه کمالو تا د دین نیک توحید په وجه الله د انسان نیک اعمال پورته کوي او چا کې چې توحید نه داغ نه کومل برنخيږي پکا چې د کافر بیا خېږي کر ای بنیاد شیغ اسلام موجود نه رې تو توحید ځکه بار بار قران ذکر کوي توحید یو داسې شین دی چې کله انسان تعالی نصیب کی نو فورن الله دغه عمل شروع کی بارا که قبولیات په توحید دے. آو دا دی او د دې زنده مثال قران سوره یاسین کے موږ تدوی ذمہ دار په ایمان خدای هغه ذمہ دار محکم اعمال کول خیراتونه به مکملي ال قسم عبادتونه به کول خو ایمان پکې نه وو زادا عمل ټول تباو خو چې کله په صاحب یاسین کې ایمان راغې نو د ایمان سره سره داغه قبولیات دله کو اعمالو هم کافره او ته سبب سببدارته چې پر ځای شي شیطان او د واکه غزان مثلا خو په دې باندې بس کوما چې تاسو توحید مثلا قران بار بار ول ذکر کئ زکه په دې د انسان اعمال قبليږي په دې د انسان عمل بر اخیږي صاحب یاسی د ایمان قبول کو شیطان خو خپل قومیان را لفقانی ویشتا ته موسمر ګرې شي یا باز لکلي دي چټو په نه په د پاسووال ټوپونه كل ميو له بهار کړي نو چا کلا هغه شهيد شو هغه مقام ته ترې راغی ورمان کړي توحيد ورماني کړي د مونږی نه لکه کړي د روزی نه لکه کړي دوه عمره او د حج او د جمعہ د جوړو د مدرسې د درسونو دې نه لکه کړي هغه ورمان کړي قرآن سور یاسین کړي قال يا ليت قومي قيل يدخل الجنهcharge ka shahadat pa masal de tawhid ko jannat talede chig shu qile se ga majooli da chig shu bara khata che jannat taza charge jannat talede no ga yo arman kale wawe qal ya lit qawmi ya lamuna المكرمین کاش که قوم زما پویده پو خونده اغا مسالی چه ده اغا مسالی ده توحید پو جاللہ ده ما تول گناهون ما ده ما قرب اخری گناهون کریو شرک یو لیو گناه ده پو گناهون قال یا لیت قومی بما غفر لی کاش که قوم زما چې زی شید کلمان زی او جلم زی پکانه اجتماع که زمما دا قوم خون په خوند د مسلې د دین او توحید باندې پوهې ده کاش کې پوهې نو مونږم وایو کاش کړه خلک په مسلې د توحید باندې پوهې وي غریبانان غریبان لري نو چې بار بار دا مسله بیانې مالا سې په دې مسلې کې خبره نشته قران زکوی چې ده من صلابات بار بیان کا چې جنت ته خلک د نکماله ژوند مثال صاحب ياسین ګوره او مو جعلنی من المقرمین الله ز عزت از منکرم په مسلې د توحید باندې عزت من دي د مسلمانانو سره ده موحد سره د دیندار سره ده کافر سره د دنیا په ظلم او مال خو خکلکل الله دا یو نذیر ممتخی یو انسان ځان ته سپر طاقت یو ملک ځان ته خلکو وګړو کفار او چین خچاته خل... سوينه خمل دي کفار دي کمیونو سره جيري خچاته zarar نه راسي ظاهر کې خو بیا الله ټکنالوژي د چین د چین خلکو وي اوس دا یو مصیبت وایرس پایکې پیدا شي وي چې دا غي کنټرول سره د باب نشي کولای یو دته خطر ما امور دا, دا الله قانون دی الله یو کې یو انسان ځان ته دلوی موږ پوهه له خو پوهه زم اللهوري پوهه 파رب سبان بہرحال صاحب یاسین وی وجالنی من المکرمین نو یو دا چې د مسالید توحید پوهه د انسان عمل سگهی قبلی قبلی قران د دین پرګن آیاتونه خې قل وهو من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفرن لسعيه حاجه خلک دې خبر نه لري ولاو دې څو توحید من الصالحات وهو مؤمن سوگ چه عمل کئی دنی کئینا حال داده چه اگه کی ایمان وی اگه کی توحید موجود وی نو فلاک و فرانا لسعیه داغ دا عمل دا پارا محرونتیا نشتا چه بگینی قبول نشی نازه قبلون ایمان پدکی او عمل کئی الله وی داغ عمل بخا مخا قبلو ما قبلو ما از قبلو روانا منا مل صالحا من ذکر او انسا و مؤمن آسو چا ملک نیک ناری نوی او کزنا نوی آسو چوی کسنی یونی کمل کئی او کخزنی کمل کئی او و مؤمن حال دا دیچ دگی ایمان ولا يغافز المول ولا هزما نبا يریږي کمنه چزما اجر بکم شي او نبا يریږي د زیادتی د گناهونو ناچ فماو گناه گنا زیاد شي ایمان موجود ديسته سوا کوم الله عمل د قبلوما ومي ومن عامل صالحا قران داوي مَن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه چاچا ملکه نیک وګوره د نیک اعمالو د پاره کسریک یوک خذیک او هو مؤمن وَهُوَا مُؤْمِنُنُ جملا حالیه دا حال داده چه پده انسان کی توحید وی پده انسان کی ایمان موجود وی چه ایمان موجود ده عملنے کئی را لاوی دامی لعوز ده دسرا لا میعونون تاکید سقیلا فَلَنُّ حُوِي يَنَّهُ هام ها خا ژوند کوم دی انسان لرا حیاتن دوی بدن ژوند خېستا خېستا ژوند باور کوم نو خېستا ژوند دانه چېخه گاډي کی ګرځي خېستا ژوند دانه چې جوازو کی الوزی خېستا ژوند دانه چې جیداد او خو کوړې خېستا ژوند دانه چې خورا کنه یو خو ماشی دی خه کپله او خه پیزار دی اکورا کدا خیستا جونوی این نو داخو کفارو حاصل کریو کس قسم نیمتونو ساشتا اشتا کنیشتا تکنالو تشتا جازونو کی گارو کی لنگروزونو کی کپڑی پیزار ار کس ما نو داخو حاصل کریو که خیستا جوندائی داخو مارغانو حاصل کریو پہواتلل جازونو گالو که کرزی دل کدا خیستا جونوی دا خو مارغانو حاصل کرے رئے اکم زی روان شي او که و خوراک خجونوی نو دا مارغانو حاصل کرے رئے مارغان بروانی قیمتی باغ دے دا عملو کو قیمتی باغ دے دا مالتو قیمتی باغ دے دا بریو سیر کینی او پنجپاگی کی مخوک خخکی کما چخري نو هغه تمانيتني خي پخي پخي ميو ګولي ها دازويا ور سره ګوري چې کما حدا نه او خمي وينو پاغي کيني او خري څوک ته منا کول شي دا واغې حاصل کړي ورو او قطا قط او فوج دایو خ جنو نو دا غو زنګل کې شرمخانو حاصل کړي شرمغچيد نو الحيوانات دا نه يريږي داګه دا اړ یو ملک ته یاکه شن مخ دے کار روڑا جون هغه حساب کړیو طاقتونه کوي واغې سره دي نخيسته جون کم دے حافظ ابن کسير په یو مقام کې کړ کې د خيسته جون داده او قد افلحا کامیاب دي هغه سو قرز کفافا چاغل رزق ورکول شي سربر وقنع بما آتاه الله او صبر کوي چې الله او زور کوي الله زم ما په شکر دے الله زم ما په صبر دے کفاه رزق دي ته وي اې اوس اوګې شو خوراک مله شو بس ما هم زم الله شته چې وسراک ولې شي وسراک ما هم بم ذکا لا لعوذ کر ما من دعبت في الارض إلا على الله رزقها دا سيو زنده سر نشتا چزا غل رزق نوركو ما هذا اللہ وادیر فده یو مثال خیم یہا دا پلویوالی او په پیسو نا دا گواره خاچه سبا خوراکو کم بے سیری او دا غریبانان نشتا اگن دا با دا کسی یو معتبر خلکو ګاری کی ناستو یاوځه کې غالي وټل ته ودر او خیمتي وټلو نو تا بل خلکو زړګونو هغه اډو ورکه چې دا وټه موږ لا تیار ک 11 کې یو درې سنور پډو یان چرسيان ناستو یو غار نه او یره ا یو چرسي پډوي وسو کوو موږ سه په پیسې نشو دا چې وټل ته راغلي یو دا خو معمول خلکو وټل نه نه ابلاتې زسریا ورا چرشانو پنګيان دي په ډېر خلکو په اړه یې مات کړه غوې چې دي خلکو له خوله ورګي دی په ماشاله دینو خلکو نو الله منل نشي دا کوله دی له په سور کوي منل بغیر په سور را کوي ان شاء الله د دې کې به یو موږ ماله بندوبس کوي درته هغه اډو ورکړو خوراک اگېل تیار شو تیارې دو په دې کې هغه پسی دی یوزینا رنگ را اچانک اګه رایونکی غواکه پاسې دو وټول واده ته وچ بای موخه تیارې کړې پس پیسې ولاغې ورفي و چې سور پیسې وې دوه دا والے نو دې سره ودا چې کم کسان داږي کې ناشتي غریبانان کمزوري دا د دې دا ورته وي ښه ميغامر چا رټه اګه لکی خودش و قسمت او زموږه ناګي خو سہو زموږه زونو شوقيادو چا رټه وته کې خودش و نه یو پوري بلتاوي دا سره څه کوم چې تل وجه الله چې څا سري نو اګه سر غم کوي الله مونږ سره موجود دي مونږ ډير ګناګار خپيام ته تم لرو وګوره دا غي نه خدای خوراک پاتې کوم مونږ له راکه مونږ له کی واه پوه شي آ غربان چې چا یې اعتماد کړی دي بړ په هوا کې مارغان او تور کوي فسولو کې میګان او تور کوي په لړګي کې او پګټه منس کې چينچي باز حیوانات یې غيله ور د دريابونو په ویښ کې مایانو دور کړي نو هغه راومله دې زمکه د پاس نه دا کیو واحد مسلمان دبنور کړي مؤمن دبنور کړي خود مؤمن عقیده سره په سره پال نه دا په سره په ذمہ داری په نو کرے په باپاره دا خو نفسه اسباب دی وروړه اسباب دي استعمال کا کله په کې اثر واچي او شی کله رو هغه تبکار چنه او کارن کیږن به بسکه دکان سړیواتو پیسې دې بندې کړی سپې مسلط شو ار سیتی یور سړی نو اوه وسپاسو کوم بازار مالو فري دي نشتا وای خدای خو مشتا خو دکان خو میا وای دا سړی داغین الله پاک خو کاري روان کو اعتماد د مومنان او په الله دې غوږ مونګه اعتماد کو نور به هرال توحید سبب د قبولیت د اعمالو گرځي دریم دا چې د توحید مثال له روح روح چې په بندکه کله کل روح ختم شي ارخوق پلان ارخوګه خزا ارخوق بچې ارخو غرور چې څنګه په مینه عودا غنه کله روح پروازو کی ناخورت نا سو پریدی بیا وسونو پر دې په یلکه asa naso nuksan jul nishi leka wo rele uno parsi gi jari gi halat da bazi halat un da mli sa chre gi dawyani kholi dil khurakuno ekri nosa nozale da fan kai zabe khakai da awali zale khai ze krup ki nista roo dak uno dalja nizi wardlesh agla aw da surkai agla ghusl awkai agla be sada دا زکه چې هغه روح وت لري بدن کې روح دې د طاقتور دی بدن نه روح جو سره هیڅ سم نه دا رنگې د مثله د توحید مثال د روح دی کدا په بدن کې نو دا بندا ژوندے دي قران وی فلنحینوه حیات بک پیدا کوم اشودنام کوم الله و او من کا نا میتن فاحینهه وجعلنا له نورا آیا څوک چې ومال اللهی روح کې نشتا د توحید روح کې نشتا بدن نشتا ظاهری روشته خو هغه اثر روح د قرانغه پکې نشتا الله دا ملې په اسلام او پدینو په ایمان نفعه نه هو ژوند ورکو مونږه غواړل اصل حيات د توحید اصل حیات ایمان او د قران او فاحینه نو نجون دور کومنګ غلرا جون ځغه لور کوم دون په قران باندې الله د زمونږ د قران زندگی او روح نصیب شي د صحابه جون د ګورا لاس کی څه نه ملاویږي ابو هريره رضی الله تعالی عنه ګورا سو قرته وي کار د دنیا وين کوما نو وي سبقه وی, وی زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاصلو ما پیغمبر چ سخري نو دوره بده پات کیږي زما با کافي کیږي د دو ټول صحابون زياد احاديث په صحابو کې د ابو هريره رضي الله تعالی عنه نقلي سر پاس 15000 احاديث زغ نه نقلي دا ځکه چې اغه دنیا شاده کړو ايني مکه کړو او د حالت کله باغ براتو چې بيهوشه بشو دلګينا یوزل نبي عليه السلام ته دې یاوځه کې ابو ور په بهوشه پروت او چې وی ګو دا خو به راله نه آواګه ځان درا شي په خدا بارال دنیا زندگی اغه ته نصیب وا اغه دنیا د ما زندگی دا خوشاله نه دا هغه عادی ده ارششتا ګنتن مپس تا اټټه ات کوښار څخه ختم امام ابن قیم رحم الله ذکر کوي کل لذت تفترق بافتراق الروحي عن البدن الا لذته العلم والعمل هر یو خوند خوندونه چې انسان ته ملاو دی په دنیا کې کاغذ مال لیک کاغذ دولت دی کاغذ خزر دی کاغذ بچو دی کاغذ ګاړو دی دا ختم دوه واده دی د خوان دوه خوندونه نه ختم الا لذته العلم والعمل اغه لذته خوند علم د قرانه او د سنت اغه لذته خوند پاګي دی عمل کولو دا ختم د قرآن سر چشمه علم عمل دا دنیا کې مخېستې انسان وګوره قبر د جزي نو امخېستې قبر ميدان د قیامت کې کی پورته کیږي نو امخېستې شکل کې هيستا حال کې بج کیږي مغنا کار کاردار او دا چکله دارو رود دا بدن نو خلکینو پری وی بیا دین دي دوند دي قران مثال د توحید مثال د روده سو بوله چې دا دنیا کې دا قران توحید وی توحید وی نو دنیا به او چکله توحید او ایمان د قرده دین د دنیا نه ختم شو لو دنیا خپل ختمیږي ځکه الله یو ما خلقت الجن والانسا الا ليعبدوا ما ټول مخلووقات د توید دپه پیدا کلی د بعدت دپاره سپورو چې د الله الله چری په دنیاي دنيا بهوي چکل الله الله د دنیا نه ختم شي دنیاپله ختممیېقرآوي ز سما فطرتايزل کووا کې بونته سره وايزل بهبحارو فجررت و عزل قو بورو په سررت نظام به خپله دی همبیر هم شي. ستوری با پریوزی اسمان با اشری گی نور اصپومی نظام با ختم شی ستوری با خل شی را پریوزی با ذکا چه ده کم مقصد ده پارالله دنیا جوله کره و دنیا باده کره و چاگه توحیدو نو چاگه ختم شی دین ختم شی نو دنیا با قبل ختمی گی اسمان با را پریوزی ستوری با زرزرگی گی خل او آسطوری را روان دی دنیا دا چې دا کوم وخت دنیا پیدا شوه دا هغه وخت استوری دنیا ته روان دي او دغه یو سیندان لیکلی دي چې دغه تیزه سره هغه روان دي دنیا ته چې یو انسان طاقت ورسره خپل پورته کوي او بیسمک ته اخلاصې لقدور وقت کې د ونم زرا 100 می... رفتار کوي هغه استوری روان دي کنه دنیا ته په ټول لگ وخت نو چې مېږي کې ينتکي صوره افطار کې اورا وروان دي او چې کله غستوري دنیا سره د زمکه سره اوټه کوي یو ځیشي نو نظام به تر هم پر دا الله دورم مخلوق ده دورو اوچت نظام ده چې دا د کم وهنه دنیا جوړه شوی آباد شوی دا وه نه دا هم دا چې معمول دا آسمان دي د استوري دي اذنکا والسماء قران ذکر کوي بهرحال د دې دریو شیزو د وجنه الله حدا دنیا او دا روح من ترالې کړو او دا روح په انسان کو اصل روح اغا توحید او توحید اصل روح او قران او د قران نا لا تعبیر پرو سره کوي وکذا لك اوهینا الیک روحمن امرنا بهرحال دا توحید مسله الله بار بار بیانې کله کله په عجز د انبیائه صلوات و سلام سره داغه عاجزی بیانې کله داغه عاجزی کله داغه اهالات بیانې چې ګورو هغه څنګه عبادتونه کړو څنګه هغه عاجزی کولی وا فرشتو و ان لا نحن المسبحون نو دا ما چې کوم ایا دوست پای ک الله او ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون د دې آیات باندې بعض مفسرین ذکر کوي د ابو هريره جل الله تعالی او رواه ذکر کوي چا الله خپل ویری حدیث کوڅیری نبی علیہ السلام او الله یا بنی ادم تفرد لعبادتی اولادد مله سلام ځان فارق اعظم عبادت دا اصل عبادت قران منذ مشغو یو رکن د عبادت ته تفرغ لعباده ديزان فارغ کے زما عبادت اللہ ہوئی افضل عبادت امتی القران ور دومر زما پیغمبر پاک ہو قران دے زان فارغ کے زما عبادت تا او فارغ دیکھو زان نزب اللہ و تا اثرت وکارو کمیو ام لو صدر کغنن زب استا سینا دک کم د مالا مال باری کم دیسی زنونا ایس شیب از سر ریو بی پروابی ام صدرک غینا واسد دو فقرک او دویم زبستا دنیا کې فقر بن کما چه کم سیز لستا ضرورت بی عبر در رکون نوچه دی سری کپلو تو ضرورتی کپلی ملاو شوی توپی ملاو شوی دوائی ضرورتی دوائی ملاوی گی دو خوراک ضرورتی خوراک ملاوی گی. دفی ضرورتی فیس ملاویگی بستانہ ضرورتی نو بستانہ ملاویگی نوٹ بیاسا کہیں اللہ ویلی املا او صدرک غینا واسد دو فقرک زبستا سناڈکا کم دا مال دارینا اوستا فقر باز دنیا کی بنکمہ و اللہ تفال او قدا کردیونک زماع عبادت دریزان ازگانک اللہ ویلی دی نومله آت صده کا شغله ستاسینمما د پخوا نه ډکهګې دا د شغلله همې شهته اوزگار نهشي یاره و نه مې سر زګارېونه مخپې اوزگار کوی اوز که نه وکه شپله او کوور ما اځ یکي کثارشي پلانځه کې غم پلانځه کې خادي پلانځه کې ختمتانه کې دا نیمه خپل گاڑی کې نو سرور گاڑی کې په یو منډه ما لا او تو صدرا کا شغل دککلی ماستاس نه د شغل نه د په خانه او هم ولم اصد فقرك او زب دنیا کستا فقر چربن کما همشه په فقري یو سلو په بنديغي نو دو نور کولا وی دا چې دا کور جوړ کم بیا بخیم مزین نه چې کور جوړې نو د بچو کورونه هم جوړې بیا دا غي د وتون بندوبسونو هم کې دچا غې لانی نو بیا بل بیماری پیدا شي نو بل د سیزونو نه ختمېږي روړه پیغمبر پاک سره سلام تعالی وه هر انسان دی ځان فارغ کې زما عبادت او زما دین دا فخر ملو بندوم او دغه سینه زړه کوم دا ها شغل نه یې شغل شغل بوته پیدا کوم او نن من گوله خودشتا که اوزگاری لا او پینزو شپک دلده خواده یو لمنده بل لمنده بل لمنده دواگانی جنازی ری اختصدی نمونت هم اوزگانی او پداسی وقتونی که بیز من منزونم پاتی او زیر تلیو ما ختم پروګرام و آقا کسان من دیواری ما منزو که ما کسان منزو ویرمونت هم اوزگاری گو نمیده ختم ترسل پر جول کنی اصلا ما ایش دفعه ختم جوړوي واحده غيو که څو چا به ګیمونځو کلو دی او مافی خدایم دماغ کې مداشه مافي الله نه کوي ته غودا ختم د فار د ثواب چورې چې زماره زمانه خوشاله نو کو تر په خپل ځان نه خپک نو ته خوشالي څنګه تمه کېږي که زه مون خادرې که زه مون ختمو نه دي په ګمون کې وای خفقان دي مونځ او عبادت پاتې په خوشاله کو خوشالي اورګانه په ختمو کې غلا یا ساتي الله به نه خپکو که مو خلکو من الله خپګ او الله من خلخه خپکېو حدیث ابن بخاري کې حدیث راځي چې یو سړی د انسان نه الله خوشاله دي شپې په باران وغه لري سونه چې داغي ضرورتي او سار په اسمان بالکل شنورګي چا خپل کار کسب د دنیا کې او چې دا چا نه خوشاله نه د شپې اوره دی نو داشبین بیا خو دا داشپی خو تکلیم نو دا خو بیا تکلیفونه کنا دا الله زمينه ناراضه ري يا چې کله ضرورت ني او چې کله نو بیا هي یو چې دین نو بیا ني نه موږ ل فکر دا دي چې دا الله د عبادت سره دا الله د دین سره ځان پیوس کو او اصل عبادت اصل دین هغه الله کتاب او توجود الله